Та крім козаків ішло чимало посполитих. Вони були одягнені переважно в прості селянські свити. Багато хто був озброєний. Товклися тут і запорожці. Вони ходили поміж людьми, зачепали кожного, балакали, реготали. Поле перед селом засіяними людьми, над головами майоріло багато різнокольорових стягів. Старшина трималася окремо. Вони також поділилися. Кілька правобережних полковників, які ще були на боці гетьмана, та лівобережні запорозькі старшини, що були вже гетьманові, відверто ворожі. Я крутився поміж посполитими. Спочатку дуже не хотілося бути тут, щоб не натрапити на сірка. Однак на цей разі вирішувалася доля майбутнього гетьмана, тому треба було бути обов'язково, а то не знати, як іще все повернеться. Вдарили литаври, що сповіщали початок ради. Усі почали півмісяцем оточувати по міст. З боку Білої церкви під'їжджали вершники. Гетьман, впізнав хтось, більше не гетьман. Сказав хтось. Юрко тепер буде гетьманом, а Виговського скинемо. На нього всі вже пеклом дихають. Козаки змовляються, щоб його порубати просто тут, на раді. Та не може бути. На мене витріщилися посполиті, що стояли тісно коло мене. Він свого гетманства не подарує, побіжить до ляхів, військо на Україну натягне, знову війна почнеться, а так убити відразу і жити собі спокійно. Ось такі розмови поміж Голотою. Тим часом Виговський був уже на помості. Поруч став брат Данило та ще кілька шляхтичів із давніх родів. Сулимий Верещак. До нього підійшов Бруховецький. Клади на стіл булаву. Виговський зміряв його поглядом. Не тобі, економе, наказувати мені булаву класти. Іван Мартинович спалахнув та раптом стримувся. Не я наказую ось народ. Виговський відвернувся від нього. Але тут почали наполягати й інші лівобічні старшини. «Клади булаву, пане, скінчилося твоє гетьманування!» Говорили навмисно голосно, щоб почуло побільше людей, та підняли бучу. Виговський відповів стримано. «Раду скликав я. Хотів порадитися з усім народом, зі всім чесним товариством, як нам далі жити? Чи боку Королівського триматися, як у гадячі рада козацька рішила? Чи знову кланятися Москві, від якої ми разом відбилися? Коли порадимося і буде на те воля людей, то я лейноди покладу, а поки я гетьман». Полковники затихли. Виговський вийшов до людей – і підняв булаву. Усе затихло. Панове товариство, славне військо Запорозьке, я зібрав раду для того, щоб припинити війну, яка розгорілася в нашому спільному домі, щоб затихли бунти і повстання, які перетворюють нашу землю на руїну. А пішли ці бунти всі через умову нашу з королем ми задумали відірвати Україну від царя, від бояр, що топчуть, нищуть нашу свободу і наші споконвічні права. Злі язики пустили по міжнародам чутку, що ми продали Україну, що пани польські сюди полізуть, що знов почнуть православні церкви закривати і унію насаджувати. Неправда цьому. Хто був на раді вгадячі, той знає ті умови, що пропонує нам король, та багато з вас там не були. Тож дозвольте моїм людям, вченим, які були в Варшаві та балакали з королем та панами, прочитати грамоти королівські, розтлумачити договір. Багато хто з вас боїться дружби з ляхами, мов вогню. Та не треба боятися. Послухайте самі, «Зрозумієте?» «Не треба нам, брехні панської», – відповів хтось. «Клади булаву! Нехай читають! Послухаємо! А ну цей чортове зілля!» Загомоніло, заколотилося козацьке коло. «Та не голосуйте, вражі діти! Нехай читають, а ми послухаємо! Нам не убуде!» – всіх прикричав один з осавулів. Його слова почали повторювати, і скоро коло затихло, наче море. Брати Сулеми й Верещаки поклонилися колові, взяли грамоти і пішли в натовп. Козаки розступалися перед ними, щоб гетьманські оповісники могли розійтися в різні боки, аби всім було чутно. Ці шляхтичі справді були відважними, раз насмілилися зі словом гетьманським та королівським поміж цих людей. Надто впустив їх поміж себе, наче великий звір, що розкрив пащеку, щоб потім її закрити. Вони читали самовіддано, голосно, розтлумачували козакам незрозумілі пункти, дехто їх не чув, перепитував, Проте таких тут же цитькали, щоб самим чого не прогавити. Тим часом Гетьман поглянув на полковників, що поки що трималися його боку. Чи можна їм вірити? Скоріше за все, ні. Особливо Татері. Він наймогутніший серед усіх і водночас найпідступніший. Цюцюра, що різав козаків у Переяславі, його людина. Лісницький, також невідомо, він свою шкуру не підставить за гетьмана. Один Гуляницький, інший так, куди тече я, туди й вони. Богун поміж Лівберезцями стоїть разом із сірком, своїм побратимом новим. А ось Юркозі Юрко зі своїми дядьками та Брюховецьким. Вовком дивляться, як би могли, то з'їли б. Раптом почувся галас. Посланців гетьманських ніхто слухати не хотів. Ті говорили, що король права козацькі збереже, що свою державу козацьку матимуть, що освіта й віра буде, торгівля, що все ймі представники руського князівства будуть, а гетьмана козаки вибиратимуть, як і раніше. Не підемо знову під ляхів, не хочемо собачої віри, пане, знову нам ярмо на шиї вдягнуть. Не для того ми так довго кормигу панську скидали, щоби знову в неї лізти. Навколо селим та в закипіло. Всі кричали, лаяли гетьмана. «Рубай, козаки, гетьманських прихвоснів. Не буде шляхта знову нами верховодити!» Я ходив поміж натовпом, говорив козакам. Деякі справді похопалися за шаблі, деякі вже тримали на поготові. Очевидно, хтось із ворогів Говського ще перед радою навчив своїх, що робити. «Рубай, панів!» За мить розлючений натовп кинувся на гетьманських оповісників. Їх порубали на місці. Коло закипіло, деякі старшини заметушилися, інші, які, очевидно, чекали такого розвитку, залишалися спокійними. Усе вирувало. «Беріть собаку Веговського, забирайте булаву». Бий того за батька пошкаря, за барбаша, за іскру. Смерть ляцьким запроданцям. Посполиті посунули до помосту. Їм заступили другу козаки, що залишалися на боці Виговського. Ви що, гречкосії свинепаси зовсім подаріли? На кого руку звели? Зрада, панове, виручимо гетьмана. Закричали деякі козаки І пішли на посполитих Здійнялася Буча Виговський зблід Оглянувся на полковників Тетеря підійшов до нього